Bi imogimenduen izenean, meraz nahi izan dugu hor uh, pasanen astean uh, izan dako operazio polizialaren uh, inguruan gure irakorketa plazaratu, uh, irakorketa eta keska, geheran. Operazio poliziala izateaz gain da operazio politikoa eta mediatikoa eta horren bitartez uh, bi estatuak nahi dute justifikatu eta eta azpi maratu beharen jarrera, jarrera guztiz uh, gerla espiritukoa eta blokeatze jarrera. Hori uler da, gure aldetik, ustezkoetako arduradunak uh, atxilotzeak ekartzen du berez uh, gataska armatuaren komponbidearen oztopatzea eta ez errestea. Gora eta bera ipatzen dute uh, etak behar dituela armak uh, eman, baina uh, edo zoin mungimendu oztopatzen dute horretarako. Beraz, guretzat, uh, uler gaitza da eta nahi izan genuen hori uh, uh, latu eta gure kezka diarazi zen chalua uh, sta baina norez gain da, eta politikoki bi ustit izan nieroshada bai aski ulergaitza da hor bi estatuaien diarera badute posibilitatea aspaldiko egoera bortizkeri egoera bat eta gatazka armatu baten egoera bat konpontzeko eta ez dute aukera uh, hori uh, hartzen zergatik pote chapatsu egiten al dira guk bat egiten dugu aski evidentea dena guretzat Xaltzen duten diskurtsua eta plazaratitu nahi duten diskurtsua da, azken finean, azken hamarkadauetan eskualerian izan den arrazo bakarra da batzuen zuen bortezkilarian arrazoa. ez, ez dela besterik. Eta horrekin nahi dute ezkutatu gordetu, ezabatu funtsean, eskualerian badela eskualerian politiko bat. Eskolegrearen zagupena, eskolegrearen buru jabetza maila, hori da funtsezko argazoa. Espanlidanik datorrena, tematzen dira, hori blokatze egoera horretan, beldur baitira funtsean, hori konponduz gero, ez dela izanen, funtsezko argazoa politikoari heltzeko.